Elfordultak tőled az isteneid, mind! – Hogy merészsz számon kérni engem? – nézett rá összevont szemödökkel Patrícia. – Ha félted a bőröd, menj és bújdokolj! Rossz istenek az én isteneim! Elég halál szárad már elkemen! A hadvezér nem értette, mivé az ő hatalmas úrnője, akit annyira tisztelt kegyetlensége és érzéketlensége miatt. Bármi is lelte, ezzel a hozzáállással csak veszíthet.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 Életét áldozta a gyermeketekért. Így emlékezzünk rá. Maradjon úgy meg a szívedben, ami ennek ismerted őt. Ezután magára hagyta keserű gyászában, hiszen itt már ő semmit sem tehetett.